Martxoak iru. Bart, iuntzeko sortzietan manifestaldi bat egin zen gazteizen. Urtero bezala, 1000 bederatzireun eta irurogeita amaseiko istiluetan ilik gertatu ziren bost langileak gogoratzeko, aurten ere manifestaldia eginda. Aipatutako manifestaldia sortziak aldean abiatu zen Bilbo plazatik, eta gazteizko erdialdean ibili ondoren Andramari zuriaren plazan bukatu zen. Bertan bildutakoek, langileen aldeko komunikatu bat irakurri zuten, eta orain dela oe bi urteko errebi indikazioak orain zoritzarrez ez direla bete adierazi zuten. Manifestaldearen ondoren gertatu ziren istiluetan bi gazte atxilutu zituen ertzaintzak.